Sveriges största bostadsskrapa, 25 våningar på plats för 4 000 invånare, har bestämts eh, för att det ska byggas i täby. Eh, Och eh, Vi har med det, vetat att Sveriges näst hittills största, men fram till näst största hus, nämligen mm. bostadsskrapan mm, Sprongtåget. Sprongtåget är ju ja. det. kommun. Ja just det. det. Därifrån har vi fått portvakten här, Arsild Lindemann Ja, Gula, bra. Bra, Tack. Det är ju lite jobbigt det här med, med de här stora husen, men vi har ju lyckats klara det ganska bra. Det är ju jobbigt bara en portvakt faktiskt. Det är ja, bor, där. Ja, där bor det inte 4 000 som det står där, som det ska bli Tebe, utan det bor faktiskt bara 3 930 stycken i det här huset. Ja. Men det är vi står där på väg, har jag sett upp. I... Det är ju en del där som det är ju besvärligt med de här stora husen, när vi har bara en ingång till huset också. Det är ju bara. en bara, det är väldigt springande i porten där faktiskt. Och <skratt> och särskilt när barnen ska iväg till skolan på morgnarna där, det, det blir ju... Ja, vi har faktiskt fått, för att det inte ska slamra för mycket så har jag en liten signalkanon där på gården där. Så när barnen ska iväg till skolan så, Pang! Säger jag. så, så skjuter jag och så får de springa ner på en gång liksom. Och de minsta småklasserna de får ta genom sopnärkastan, för vi kan, inte, vi kan inte ha det så här. Nej, och de och sen har vi ju fått koordinera eller samordna, som det också heter, själva spolningarna där. i rören, det blir sånt himla liv det här ständiga brusandet som blir anskt. Det skulle ju låta som man var på en oceanångare om det skulle få vara fritt där, utan... Då har vi en spolning klockan nio på morgon. Sen har vi en vid snåret Och sen så kommer sista spolningen klockan tio på kvällen. där. Det har vi... men det sig så löper det. Det löper. Sen så har vi... Sen är det ju väldigt rörligt livet. Sånt här stort hus det är det ju. Det är ju som en liten myrstak. De väller där. och det blir, Vi skulle ju ha sån här... Vi skulle ju ha sån här... Vaccinering där också ute, men det blir så Långa köer där så vi beslutar oss för att vi skulle flygpudra istället över hela det, <skratt> det är inte bra det också faktiskt där, Sen är det ju en del hyresgäster som aldrig kommer ut, det är ju lite lång väg Så mm. de lata människor som inte vill flytta, så de sitter här uppe i en Tvårummare så liksom, det blir inte mycket med det men, det... Men sen så, ja det är ju väldigt roligt annars att arbeta där. Sen har vi ju, sen är det ju det där också Med, med det att vi har revälj och tappto på en gång Det är ju, en gång. ja det är lika bra att alla vaknar Det kan vi inte ha, det så tunna väggar också där. Vi kan inte ha det där springandetoppen Men de får vara ute till tolv på lördagen i alla fall det är, <skratt> Sen har så låser porten klockan tio Vi kan ju inte dela ut nycklar till så många människor Det finns ju ingen ja, annan, ju. nej det kan vi inte göra Utan de får hålla sig hemma klockan tio vardagar Tolv lördag. Och så Jaha. Ja Är det något annat problem? Ja det många problem. det är ju postutbärningen som är väldigt besvärlig Brevbärarna kan ju inte springa där och över i varenda låda Utan vi har satt upp en stor, en stor låda här nere vid porten Och sen så tömmer då och kommer posten med en stor lastbil Och bara dräker ner Och sen så får de ta sina brev bäst kan Och rafsa brand. Det har vi ingen anledning att hålla på varför ska vi hålla på med det? Ja... Finns väl det... ingen anledning? Sen är det en del som klagar på saker och ting. Det har ingen anledning. Och de faktiskt... de på att Ja de klagar på till exempel någonting som läcker eller så. Det har vi ingen anledning. Ja, det... Jag har överhuvudtaget ingen anledning. Jag har ju min familj att sköta och det här. Sådär. Är det något med ni vill veta? Jo ja, men det finns ju ja. några glädjeämnen. Glädjeämnen, det... ja. Jo det är väldigt roligt. Det... Jag tycker det är så trevligt på morgnarna där när jag går ut och blåser i väljen Och då. då har vi infört en sedvänja där som jag tycker är trevlig När jag har blåst i väljen så säger jag i en megafon så här God morgon hyresgäster Och då öppnas alla fönster och så här då. God morgon portvakt Bara, det, det har han på sista tiden lagt till Vi älskar portvakten har jag Jag har skapat en, får det vara en blomma så jag plockar på tången. Ja. Jo, jag eh, har skapat en känsla av samhörighet har, Vi känner oss som en enda stor familj En jävla stor familj Ja, man kan säga att jag utgör pappan Jag vet inte vem som skulle vara mamman egentligen i det här men Jo, det är Och sen är det mycket med svärde Det är det man får gå där och putsa Och öta handtaget och sådär. Det är mest handtaget Man kan ju inte gå och putsa hela trappan mm. Utan vi har bestämt att vi har ingen trappstädning Det lönar sig inte Det smutsar ner så gräsligt ungarna, så att, Men nu är det, det att överst När det, det lötas sagt nederst Blir det väl då Där, det blir mest där har det grott igen så alldeles Så att vi får nästan krypa upp dem som ska de som tvungna ska ut eller in jag vet inte men hålla sig lite mer i stillhet tycker jag och sen så har det ju varit de ritar på väggarna, ungarna också i hissen och sådär och det har varit väldigt fråkigt i en morgon så bak, jag utav vi min tid jag brukar ligga och dra mig lite det tycker jag har rätt att göra sen har jag varit ute och blåst det väl i viss visserligen och kanske utfänger gå in och tar mig en liten lur igen jag går ut i nattkort där jag och blåser det är väl lika roligt. Det blåser förresten så trevligt om benen också när man har en handbord. Jag har en där nere. I alla fall... Eh, i, vad var det jag tänkte? Jo, eh, det, jag höll ett fasligt liv i trappan. Då, eh, då var det några Dumsnutar de som skulle ta hissen där uppe. Mm. Jag hade ju nämligen monterat ner hissen faktiskt. För när jag skulle in till reparation. Och Ja, jag har ju visserligen glömt att sätta upp skyltar, men de kom ju ner fortare en kvick och fick eh, linka till jobbet sen. Men eh, det var ju väldigt otroligt de för ett hemskt väsen också när de föll ner och skrik och bråk och var, och var, och var på mig då, för att det var jag som inte hade varit. Ja, men, ja, jag kan väl inte springa där och sätta skyltar upp i hundratredje um, våning. Och så där, och så, Hisse var ju borta, jag inte upp med skylten här, Ja, allt nog Det var i samband med detta Då så jag ju alltså, hastigt på mig och jag sprang ut Då visade sig dessutom att jag inte kunde räta på ryggen Va? Nej, det var ju stört och omöjligt Jag måste ha vrickat till med också Att det var en drag i nattskjorta när jag stod och blåste Det kan vara nämligen det att när man står och blåser så Att jag blir sug här nere så att det kommer upp kall luft liksom Ja, jag vet, inte, kommer upp kall luft på något sätt så jag hade fått några kylslag eller något sånt där och jag tyckte det kändes lite frostigt i ryggen, det knastrade lite så sådär tyckte jag, så att jag var ju alldeles justerad. jag stod så här hopfikt som en fälklin så jag fick gå till, gå till doktorn vi har där ute, en klok uppe som bor där och, och fråga. ja men han sa att det var inget fel på ryggen, jag hade bara råkat knäppa ihop västen med gylfen. Ja.